Samt välkomna till PL-podden som spelas in den 3 april. Det är ni. Den börjar närma sig slutstrid här i Premier League. Med oss idag är det som vanligt Per Bengtsson från Liverpool, Sweden. Hej, hej! Och Robin Johansson. Hej, hej, hej! Ja, som är med idag. Yes. Och vi ska ju prata om... Ja, det blir ganska mycket om bottenstriden skulle jag tror det blir väldigt spännande och även toppstriden eller ja. Hela Premier League känns väldigt spännande med några resultat som trillade in i helgen så det finns gott om grejer att prata om. Ja. Och ja, jag tror vi börjar högst upp på den här lilla listan jag har här med Aston Villa mot Chelsea 2-4. Ja. Eh Och första bortovinsten för Chelsea mot Aston Villa på väldigt länge. för mig att de haft väldigt svårt på Villa Park. Och de ser ut tappar också, de hade ju 2-0 ledning men Villa kvitterade till 2-2 på ett par minuter bara i slutet. Men eh, Ivanovic gjorde ett hörnmål och sedan fick Torrice avsluta målskyttet. Och eh, jag tycker den matchen eh, satte väl ljus lite på vad som är en del av SM Villas problem och det är att Ivanovic gjorde två mål och båda kom via hörnor och vi det lag i ligan som har släppt in mest mål på fasta situationer och då var det samma när Liverpool var där och spelade, då var det två snabba hörnmål och så var den matchen över ja. ehm, så de brukar ju vara stabila på fasta men det har de tappat helt och hållet den här säsongen mm. och ja. Ivanovic är en av ligans bästa huvudspelare ska jag väl bara tillägga också Han är farlig när han kommer fram där. seben får man ge om. Nej nah, men det är ju sjukt eller sjukt Men det är imponerande. imponerande Hur Chelsea verkligen har börjat gå bättre Efter att AVB försvann Men eh, Det var väl Det, det satt nog de mycket mentalt i hela truppen Tror jag att eh, bara att han försvann Tror jag ju gjorde att Jag tror de, jag tror, de Blev av massa negativ energi Som bara mm. Kom efter så fort någonting gick dåligt Så var det ju bara massa skriverier Överallt i varenda Media om eh, Honom Och hur dåligt det gick et cetera, et cetera. Alltså, När han försvann så Kunde de jobba med mer lugn och ro Inte känna någon stress att de måste rädda sin tränare Plus de som Inte ville, ville rädda sin tränare mm. Kanske börja spela bättre också Men eh, Han har ju verkligen gjort en succé Kan man säga Det, det kämpas sig lite mer på plan ju, lugnt ja. se. För nu, nu kan man väl börja prata om det i alla fall att nu, eh, Vad säger man? En svala gör ingen sommar, säger man så? Man mm. Ja Men nu har han ju fler fåglar i handen än i skogen <här> <här> Nej, men <här> Han har ju börjat samla på sig lite seger nu Så det, är inte, det, är inte, det var inte en engångsföreteelse som man kan ha trott att det var från början eh, Och då blir det ju lite, det blir mer substans i hans vinnande då faktiskt. Mm jag verkligen, de har ju fått hela laget att dra åt samma håll igen Det är ju ganska stor skillnad mm. Så de Tar väl ändå inte en kämpans ligplats Kanske, det är ju tufft De är ändå fem poäng efter både Chelsea, eller Tottenham Arsland Kan gå i och för sig Men Det är, det är mycket tid mm. Ja verkligen Och med ett Newcastle som jagar också så Exakt det. Fint i matchen Måste ju också nämnas Stiljan Petrov fick chockbesked Att han har leukymi ja. Tidigare i förra veckan Och fick då Jättestora applåder faktiskt i 19 minuten Som ju var hans tröjnummer. Ja Det är stort, väldigt fint, mm. tragiskt mm. Ja det är tråkigt det är ändå en spelare som Verkar vara såhär Fullblodsproffs liksom verkligen Han har ju spelat det ganska länge också Mm Mm, nej. Det är tråkigt när det händer Det, det, är... det är mycket sånt här. Alla möjliga håll Ja verkligen Må han något mer vill vi ta upp kring Aston Villa eller Chelsea mm, men Det är väl att Åst Verkligen är... <hör> De är ju nere i bottenstriden nu Det är ju 25 mm. poäng Fortfarande Men eh, Det börjar vi, måste väl börja smyga sig på Oron nu för dem Och i och med att de har en hängmatch mot Bolton där Och mm. blir det torsk då Så eh, Då kan det nog börja Bli lite panik Ja de här bottenlagen Har ju fått fart kan man ju lugnt säga mm. Och de har ju Ett lurigt spelschema kvar Nu vill de ha Liverpool borta Stoke, United Sunderland, och sedan Tottenham också, och West Bromwich och Bolton. Och sedan den Den matchen med något lag som vi kanske inte har så mycket att spela. För det är ju Norwich då i sista omgången. Så det kan nog bli in på mållinjen här för dem. Det tror jag också. Faktiskt. Om de inte sen, upp sig. Ja, ja. det Var lite, lite Eller väldigt överraskande om de åker faktiskt. Men det, mm. det ska mycket till, som sagt. Så kommer man ju säga. Men sen är mm. det sjukt också, eller sjukt, men nu är att han, han lyckas ändå fortsätta göra mål. Mm. Det är allt som krävs eh, <laughs> faktiskt. Så he, helt plötsligt så gör man ett mål. Även om det där var ju inte. Nej, det var ju spiken i kistan, men det var ju precis, precis i slutet. Mm. Så det var väl inte var... särskilt avgörande för utgången, kanske, men. Ett mål, ett mål. Ja, man glömmer det också. Jag tror att han har 12 assist den här säsongen. Vilket är en väldigt bra siffra. man ser inte riktigt på den nytta han ändå har gjort för laget, utan man ser hellre på när man kollar på missen mot United, trots att han var smått fantastisk i den här matchen faktiskt. Mm. Och liknande situationer. Medan det är mer mål, mål, mål och sedan glömmer resten. I rapporten. Mm. Med 12 sist när man ju uppe i toppen någonstans där skulle mm. jag tro. Så. Yes, vi går vidare. Tittar på ett ganska formstarkt, Everton faktiskt. Som körde, tog två, tre poäng mot West Bromwich hemma. Alltid bra på våren är de. Det är ja. som clockwork så att säga. Även de... Och här är det på de tio senaste omgångarna så är det två torsk och det är mot Liverpool och Arsenal. Och mm. sedan fyra, fem vinster, fyra för uh, kris. Så mm. jag menar det, det, det är det någonting jag vet inte vad det är. Det kanske är där att skadorna tar slut för dem den någon gång efter jul och att de får tillbaka dem och sen har de fått in lite välbehövlig förstärkning då i Jelavic och eh, PNR bland annat och liksom det ger laget den välbehövliga som de behöver framåt och uppåt ja. har, ni se, har ni sett jag måste bara säga har ni sett Annie Kebes 2-0-mål eller? nej det, det jag har jag inte gjort tyvärr ja, men jag så här, alltså har, han, har han gömt att han är en helt fantastisk fotbollsspelare i något hörn där för det är riktigt riktigt riktigt klassavslutade Ja. ja Han har ju bara varit Stor och stark och snabb Tidigare ja, Jag tror kommentatorerna sa att det var första, första målet han gjort Typ sen 2007 <laughs> Eller 2008 eller något sånt är ja. Väldigt för typ 3-4 år iallafall Jag vet inte hur Sannlig kallt än det Men det var väldigt väldigt länge sedan han gjorde mål fall. Jag skulle inte vara förvånad mm. Nej mm. I och för sig inte Hade du någonting att säga där, Robin, innan jag råkar avbryta dig lite grann? Nej, nej. Jag tror att det tror jag inte. De har vi ganska bra. Eller det var med mest att de kommer ju stress och ta sig ut i Europa. Mm. Lär mig göra. Ändå. De behöver... Nej, sjunde platsen räcker just nu, va? Mm. Uh, jag vet inte riktigt hur det står till där riktigt. Det är den som Liverpool ligger under så kanske det är sjätte. Platsen som, ja. mm. De kan ju för sig fortfarande vinna i F-kuppen. Då får man väl någon sorts. Eller, mm. eller? Blir vi ja, ja. i fa kuppen ja. så blir det ju Europa League för dem. Ja, precis. Där lär de sig ut. Men i och för sig, det är det så här. Det, det är ju ganska viktigt nu. Vad heter det? nu de, de, de lyckas ändå göra en bra roll för det har inte gått så jäkla bra. ju snackats om att Mois liksom nu. Han har fått sena år och det kommer ingenstans. Men räddas det upp varje år så att det inte mm. är... de hamnar inte på andra halvan ändå. Eh, om, om de skulle ha fortsatt <hör> sämre så skulle de säkert få gå. Men nu kommer de, ju, kommer de ju säkert komma tillräckligt bra och kanske få en Europaplats. Så då är vi fan om man kan tycka att han eh, att ska gå för att han överpresterar ju ändå med det där laget. Men ja, annars var det inte spännande Resultat så kanske Nej, West Bromwich hade väl lite chanser Men nej ja, de, ja. Har inte, de har inte, inte, inte kunnat bibehålla den formen de var i där ett tag De har gått ner sig ganska rejält I alla fall rent poängmässigt Sen Jonas Olsson blev utvisad Mot United Men mm. mm. De har ju ett ganska begränsat lag ja. Och då liksom När alla komponenter inte sitter Då då, då är det svårt att få upp det igen Ja, det är inte så mycket Det är inte så konstigt Nej, verkligen inte Ja, ska vi gå vidare yes. till nästa match Shit. Det Där QPR återigen Överraskar med ett litet spännande resultat 2-1 mot Arsenal hemma oh. eh, Och framförallt Adel Tarabat Eller vad han nu heter Tarabat eh, Visar att han är, Kan vara helt vansinnigt bra fotbollsspelare. Mm. När han så väl vill. Ja, det vill? Nej, jag kan inte förstå hur QPR som i februari förlorade hemma mot typ Wolverhampton och Fulham sedan går och vinner hemma mot Liverpool och Arsenal, och nu såg jag inte så mycket av Arsenal-matchen, men Liverpool-matchen så har det ju en ganska ofertjänt vinst. Medan mot Arsenal så jag vet jag så att eh, Paddy Kenny räddade ett filläge därifrån från Persie och, mm. och ja det stiliga mål de gjorde också men det är, jag kan inte förstå hur de fungerar när de tände till mot eh, topplagen just och torskar annars mot lag som de borde slå eller i alla fall ta poäng av mm. Nej men det känns ju som att de har en del spelare som har en ganska hög toppnivå liksom, mm. men som kanske inte är så stabila på den nivån Nej det är ju det, jag, jag snackar ju om det där att de, de borde ju börjat bra, men så gjorde de ju inte det, eh, eller börjat bra, men när alla, när de värvade in sina, vad heter han, CC och en andra, som jag, jag glömmer vad han heter Samora. Samora, just det. Men eh, sen så hade de ju ändå spelat dåligt och förlorade mot fullhem och Everton var så sådär mot boll. Men så kom ju när Liverpool-matchen och sen, Ja, de, de, de lag de har vunnit i det är Liverpool och Arsenal, sen torskar de mot och Bolton och Fullham istället Så de kanske är ett sådant lag som också är, blir mer inspirerade när de får möta eh, topplagen, särskilt på hemmaplan Topplagen, det mm. ska vi inte, inte överrida hur vi pratar om Liverpool <laughs> Nej, sa Så sant så. Vad, vad sa du? Nej jag har inte, inte, inte Nej. Jag förstår det, vi kommer komma till det senare för er som... kan man göra ja inte har. Jag har så bra koll på tabellen Än så länge yes. uh, Nej men det är lite spännande då Speciellt i bottenstrid att QPR helt plötsligt uh, Sprattlar till Och det gör att vi har ju tre lag här på 28 poäng Efter den här omgången Det är Queen's Park, Blackburn och Wigan Som ju mm. ligger väldigt nära Om den här två Vi kan ju räkna med att Wolves kommer komma sist Nästan tycker jag. Mm. Det kommer vi nog säga Ja uh, uh, uh. Och det ska vi gå in på nästa match med en gång kanske. För den har ju med det hela att göra. kan Ja, ja vi har ju, eller Jag har en grej till om Arsenal där faktiskt. Det är ju att, jag vet inte om vi pratade om det förra gången just att Song gör jävligt mycket i Arsenal. För han har ett väldigt direkt spel. För det var ett praktiskt exempel när han bara får bollen på mitt fält tittar upp och slår en så här sjuk boll bara direkt längst fram till Van Persie som kommer. Och det är nog då han får friläge tror jag. Mm. Jo, men han är men så... väldigt fin passningsfot på den egen. Garaven. Oh, jo, han är, ligger väl på tvåsiffrigt antal sist också. Och det är väl ni. Mm. ingen överraskning. Man ser till hur han spelar med frihet och går framåt och sånt. Ja, nej, jag får nog tycka att han är en liten underskattad spelare i Arsenal. Mm. I alla fall. Ja, nej, det men är inte den som får rubriker direkt. Nej, utan det är Van Persie russisk typ. Mm. Och Theo Walcott som ju också gjorde ett mål där, som var ganska ganska fint. De lägger ner stolpen och tar sin ingen i tur. Snittsigt. Mm. Eh, Wolves mot Bolton. Ett tappert Wolves som eh, kämpar på men ändå förlorar. 2-3. Eh, hemma mot Bolton. Och det där är ju en 6 utan dess like. Som mm. de förlorade i helgen. Nej det är det är mycket som inte står rätt till på. hos Wolverhampton Märker man väl och framförallt När Hennessey och eh, Roger Johnson Börjar bråka mitt under matchen eh, Skäller utvandrar efter noter Och eh, Trots att de tar ledningen Så eh, kan de inte hålla den Och det är ju för att Ja de har ligans sämsta försvar Och det är ganska horribelt Försvarsarbete vid Alla målen där från Boltons Sida Och ja Detta var väl måste vara ju Spiken i kistan Jag kan inte se att Wolverhampton gör något Mirakelresning Och klätter uppåt i tabellen efter detta Nej De har ju de har ju Verkligen ligans sämsta form De har inte tagit Ja de har tagit En poäng på de senaste Vad blir det Sju tolv. matcherna ja. Det är inte mer ton Jag tror fan det ja, de vann Jag kollar på De vann mot QPR där i början av augusti I februari Men ja. eh, innan dess så var det I början av december De vann efter, innan dess ja. Så efter mm. eh, 4 december så har de Fem kryss En vinst, en torsk. ja Nej det går inte ens Det, det inte är vill jämföra med Eller ja det enda gått som vi kan jämföra med är ju för som har vunnit den också. Men det är fruktansvärt dålig form. Extremt mm. dålig form. Nej, mm. ja, de åker. Det är inget snack om sägen. Nej, jag tror också det att det är, det är nog kört nu faktiskt. Oh. Bolton känns ju de som är formstarkaste av de bottenlagen. I nuläget också faktiskt. Ja, det är de. Det är de rent statistiskt. Mm. Wiggen, har väl... Wiggen är också duktiga på att krabla sig över sträcket När mm. det väl <laughs> kommer till kritan <laughs> Även de har, Wiggen Fan. har väl ä, åtta raka utan torsk nu tror jag Eller nej mm. jag ser. En torsk, åtta senaste snarare mm. Så det är tre vinster, fyra kryss Så det är mm. ganska imponerande också Det är det faktiskt mm. nej, men... Wolves är inget jag tycker det är så tråkigt att de åker ut heller De har ju inte något, några jätteroliga spelare jag gillar ju Kightley som även gjorde ett av målen där ja, Michael Kightley höger ut Han är riktigt energiknippe och Ganska stor och snabb och stark Och ganska kreativ Men han kommer ju få spela i Premier League nästa ja, år ja. I ett annat lag lärar, Med jag. ganska stor sannolikhet mm. Då tittar vi på den matchen med nästa, En av flera matcher Med svensk intresse får man väl säga då. Mm. Manchester City mot Sunderland 3-3 Sebastian Larsson två målsskytt. Gälet Mm Han är duktig på att göra mål Han är Det är ganska, det är ganska Imponerande, han är, lite, han är lite av en poängspelare mm. Och det är faktiskt en bra egenskap För då kan man bli värvad Då borde man kunna bli värvad av större klubbar faktiskt. Även om Sandland just nu är en ganska stor klubb Ändå om man är, jämför med vad de, har varit, vad de har varit innan kanske Så är de i alla fall Spelmässigt är de i alla fall ganska stora Mm men eh, som sagt poängspelare det, Han skulle lätt kunna bli värvad till en större klubb tror jag tror För det behöver man egentligen inte alltid vara Man behöver inte vara bra på allt ja, Typ om man tänker Ashley Young till exempel Så, Som mm. egentligen inte är Superbra tycker jag inte jag Men han är en jävel på att göra poäng Och det är en egenskap mm. som Är jäkligt viktig Faktiskt mm. eh, Framförallt Nej, men, mittfältare när man Som mittfältare är det väldigt viktigt mm. Ja, alltså han, har ju, han har ju en inläggsfot som är av verkligen högsta kaliben om man säger så. Ett tillslag. Men framförallt så har han ju den här sjuka inställningen och match att han även hjälper till och Han är genom få som gör så mycket poäng som fortfarande täcker hemma, om man säger så. Ja. Som hjälper sin högerback att försvara. Ja, han är, är duktig. Så, så det var ju det var bra jobbat. Mm, men ändå var det han som misslyckades med att gå ut och pressa Balotelli i 2-3 Det var det, faktiskt mm. Bra mål var det av Ja, oja men, ja, Det kommer kom ju inte från ingenstans Jag kom in i matchen i andra halvlek där mm. eh, Eller i slutet av första snart skulle jag säga Så kvitteringen och sedan så Sandelens ledningsmål Det bänt på slutet sen var City och var så väldigt slaka liksom i andra halvvekar att det var liksom det kändes aldrig att de, de skulle lyckas vända och sen får de 3-1 på sig tidigt och det, är liksom, det blir aldrig de fart på bollen det rullar sakta och det liksom utmanas mot flera klumpar av sandbönsspel som är jättebra i defensiven också men sen bara pop, smäller det till två gånger om och sen var det liksom jakt på segemål Uh, så det, det är väl lite som den här Sportingförlusten, liksom att de gör uh, Liksom säga, Blir en sån hedersam Förlust och kanske inte det Lätta fallet, men som mot Sporting när de, uh, Ändå vann matchen Men åkte ur uh, Europa League Trots att de uh, forcerade på bra på slutet Så det, det är väl en Psykisk att de liksom Klarar att från ingenstans och från liksom inte ens ser att vara nära Ett segemål eller en kvittering ändå Komma till det Men eh, att de hamnar i de lägen Är väl mindre bra Ja, det, ja De har tappat eh, Jag vet inte vilken, vilken match var det som de Gick åt helvetet. Ja, det var just det, det var ju den förlusten mot eh, Swansea Som på något sätt sen Visst, de, de studsar ju tillbaka mot Chelsea Men de har de två raka kryss här mm. Så det är mm. lite... Det, är inte, det, det, det beror mycket på David Silva Så är det ju bara Han är inte... Han har inte varit så sjukt bra Som han var i början Nej. Eh, Och samma sak har väl lite Kunna inte heller varit så bra Som han var i början Så... Det... Mm. Går lite på ånger där Ja, ah. det är nog så De... Eh, det var, jag, jag, man kände ju lite där ett tag, där, så, han matchar ju ändå, så här, framförallt Silva, väldigt hårt uh, han har ju han, Det känns som att han har spelat de mesta matcherna, i alla fall uh, som jag har sett det känns ju inte så Ja, alltså, det inget, han, bruk, det, det, han brukar det, ju spela i alla fall 60 minuter Ja, uh, de det känns ju som det, och det är samma sak med Aguero, får också. där har han varvat lite mer i och för sig men Just David, Silva har ju fått spela väldigt mycket så klart han har är varit jäk jäkligt bra men att, att kunna vila sina spelare på ett bra sätt och ändå vinna det är ju det man måste kunna något som Jag gör väldigt bra ofta. Mm. Eh, ja, det kan man väl säga. Nej, jag var lite förvånad över att City verkar verkar de ser så oengagerade ut en tal så, så jag vet inte riktigt vad det riktigt var det. Nej. Jag vet inte vad. Det är. De kanske gått mer på mer. De kanske går mer på inspirationen på. Uh, kämpaglädje och som. Om man jämför med deras lokalkonkurrenter som, som går mycket mindre på inspiration och mer på att de bara borrar ner huvudet och uh, ett gäng tjuriga jävlar som inte vill förlora. Mm. City, där har de Det, det är ju det arti fler artister där är det ju Sådana som är. Uh, som går mer på inspiration framförallt de som ska stry, ja. de som ska leda laget framåt som David Silva och Kun. de är ju visst de är ju de, de kämpar ju som djur de också men det är ju inte det är ju inte tjur, knack, Rooney liksom eller eh, Skås, eller Gig som har som, som deras sitter på ett annat sätt känns det så Alltså de, de går ut med att de vet att vi vinner om vi springer tillräckligt mycket i princip ja. Medan sitter går ut och tänker att vi vinner Ja, lite så Kanske. Ja. Men eh, det verkar ju som de har sabbat det här för sig själva nu För det är inget annat sätt som jag kan se det på Visst, torsken mot Swansea den är ju Men de här två lika idag, det, det är där de förlorar ligan mm. mest igen har de bara varit ett poäng efter ja. Men eh, nu är det fem... Nu är det kört de att, att United kan förlora derbyt Och fortfarande vinna är ju Ja det var ju det De, de, de var ju tvungna att hålla sig inom mm. den marginalen och det, mm. Kanske de vi var lite väl medvetna om Och kände att det var bara det De skulle göra och så lyckades. Mm Tror ni, jag kan, ju, jag kan ju säga att det blev en liten negativ dipp också efter att TVs kom tillbaka. Tror ni det kan ha någonting med det att göra? Eller är det jag som fantiserar? Nej, no, det tror jag inte. Han har ju ändå varit bra med han. Mm. Så jag tror, det tror jag inte. Då, han kom väl tillbaka i, efter Swansien då va? Ja. Jo, nej. Ja, det var Och han var ju med, Så jag, aj, jag tror fan inte det. Jag trodde mer på att de redan innan hade börjat tappa formen och han... Han har inte kunnat lyfta upp dem som han skulle behövt gjort i sådana fall, men, eh, vilket är inte så konstigt när man inte har spelat fotboll på professionell nivå på ett halvår eller mer. Men eh, jag tror inte han har så mycket Det verkar ju inte vara dålig stämning på grund av honom faktiskt. Inte vad jag har förstått i alla fall. Nej, verkligen inte. Men Balotelli fortsätter visa att han är kanske en av de iskallade straffskyttar man har sett. Herregud, vilken lirare alltså. Ja, det är fantastiskt när han ska ta en straff. Det är magiskt. Ja, men det... Man tänker, ja, men nu kanske, men så, så han, han fintar målvakten varje gång. Ja, jag vet. Och det, det ser inte ut att vara något märkvärdigt heller. Nej så bara lägga den så här på meter vid sidan. <laughs> ja, det, det är imponerande. Det, är för det, är ju, det finns ju olika sorters straffar. Och mm. Vissa är ju. Det är imponerande sådana som alltid kan sätta båda på samma sätt. Eller så i alla fall är väldigt bra på det. Men ja, han har ju. Ja, de är så extremt. De är så extremt kyliga. De är imponerande på. på ett är annat sätt som till exempel. allen Shearer var ju en jävel på. Jag också. Men han mm. har ju en helt annan approach. Han dyngar ju inbollen liksom Mm Vi kan vara på sitt sätt Men det, det, det är verkligen, det är, verkligen en, det är lite mer konst när Balotelli gör det Eftersom han som sagt Han ska ju alltid lura målvakterna Han gör det så förbannat bra Liksom har den tryggheten i daget också Vet att fan, ja. det blir mål man kan, man kan, man kan. Och, och så målvakt går upp mot honom också Att bara, ja det är Jo ja men är nästan som man kan förvåna sig så man någon, någon. att ingen, ingen stod kvar. Det, någon, någon gång måste ju verkligen någon, en målvakt, vänta ut honom. Fast mm. det kanske är, mm. han kanske har för stort mentalt övertag så att de vågar inte ens det. Och om de nu skulle våga det så tror, skulle han säkert kunna sätta den då för att de skjuta snabbare istället. Nej inte, det, det, han, det, jag tror, det är nog en målvakt måste ju tänka ganska mycket på sånt här då när de möter honom att de måste ju veta att han dels hur han lägger sin straffar men också att han är dödsäker. Ja, ja han är det är, ja, ruske du ser jag faktiskt. Ja, men det är räcker. Nej. Okej, så jag såg att inte när han och den de målskytten bråkar med som ska ta frisparkar. Det är lite roligt också tycker jag. Men det är ändå lite sunt kan jag säga. I och för sig är det dumt om man inte vet vem som ska ta frisparkarna. Ja. Men ja. vi kommer att återkomma till kanske säsongens sämsta frisparksvariant i sista matchen också. Här, kan jag säga. Ja, det kan jag. göra. Den, den, den så, den så är jag. Men, ja. Ja. Fantastisk variant. Ja. Vi går vidare till Wigan Stoke. Wigan som vinner mot Stoke. Jag såg bara highlights från den här matchen. Men det såg ändå ut som om Stoke hade några chanser. Men Wigan hade ju kunnat gjort flera mål på det jag såg. Mm. Ja, verkligen Och det, det är den liksom Everton-grejen Att de liksom blir bra på våren Och det sista målet är När Victor Moses enkelt kan få bollen till skänks Från Stoke Fischari Och vem har honom på ryggen Men bara ger sig fan på att slita sig därifrån mm. Och tar den 50-meters löpningen För att göra mål Det säger mm. ändå liksom att Även om de har varit I botten hela förbannade året så liksom det, det, det, det tär inte på dem utan de liksom fortsätter att gneta och liksom det har, tar väl inte på deras självförtroende utan de har alltid väldigt väldigt mycket gott och sånt och därmed liksom kan få med sig sådana här resultat mot ett stok som kanske inte är så helt hundra i, när det kommer till motivation Nej, jag vet inte. Mm. De, de kanske har. De vet att de inte är bra. Så. Speciellt i alla fall. Liksom de, jag kan tänka mig att de, de. går Inför varje säsong så går de nog ändå in med att vi kommer vara ganska långt ner. Så att det är ingen panik om vi tappar poäng. Och det mm. är för att de har, ju, de har ju hållit på så här ett par år. Ja, det har gått lite bättre än något år, lite sämre än något år, Men det är ju. Jag tror, jag tror det, är, det är ganska viktigt i alla fall att ha den. Att inte att kunna ha den tryggheten helt annat i dålig. Om du förstår vad jag menar. När men man vet att man, mm. vi är inte bäst, bäst bästa lag till serien. Vi kommer tappa massa poäng men vi kan fortfarande vinna matcher bara vi inte hänger med huvuderna och tappar 20. Vilket typ Wolves ändå. De hänger kanske inte med huvuderna men de, tapp, de förlorar ju på helt fel sätt nu när de börjar dra ihop sig. Mm. Men det, det är sjukt, vilket jättebra har blivit. Att, och att alla de lyckas ta poäng samtidigt hela jäkla tiden också. Mm. Det är inte så att det är lite, lite fram och tillbaka. Eller ja, nu, nu tog inte Blackburn poäng i och för sig. Men de, de tajtar verkligen ihop det där nere. Mm. Ja, alltså det, det är ju enormt små marginaler då som vi var inne på förut. Att Aston Villa, ja, jag är övertygad om att Aston Villa kommer dra sig in i den här båda striden också var du säger de viller vill inte. Ja, det är det. den hängmatchen Om de vinner den då, mm. då klarar de sig Men om de torskar den så mm. då är de farligt nära. För då är ju mm. i boltan i kapta nästan också. Då blir det mm. en jätteresten. Ja och kollar man på formstarkare lag så känns det som mm. de flesta av dem nedanför förutom Bull, så är det nästan formstarkare. än då villare så Ja, absolut. Så det. Som Så med dåliga peramål också känns det vill. Men då, ja. det är hy hyfsat i alla fall. Det... Ja, de, sl de släpper inte in jättemycket mål, fast de är inte jättemassade. Alla av har ju släppt in ganska mycket mer mål. Så det... De är de de inga jättemålskyttarna i för sig de har gjort fler mål ni väl Everton gjort. Mm. <laughs> ja, <laughs> det säger ganska mycket faktiskt. Och det, är, det är ganska sjukt hur, hur det, det är bara 10 poäng. Så det är ju det, det, det att det är så tajt För att ja. även, upp till, även upp till Everton På sjunde plats så är det så pass tajt eh, För det är bara 10 måls plus målskillnad, Vilket inte är så jäkla mycket För att det är ofta man förlorar matcher Med mer än ett mål när man väl förlorar mm. jo, ja. är Det är nog en av de Tajtaste Premier League-säsongerna Som alltså jag kan komma ihåg i alla fall så här Rent ja. att så många Är liksom inom Gränsen, liksom. Det är lite så mm, Men det har hade varit en Oseende dålig Premier League säsong eh, Får man väl alltså, Se det rent hur Många av lagen har presterat Ja i alla fall topp. Både inom, inom eh, Premier League Och även i Europa Så ja. har det ju Misslyckande på misslyckande Egentligen äh, ja. rent. Men det är ju det är lite spännande För det är, ändå, det är så många lagbyggande Det är så många lag mm. som bygger om just nu känns det som, I Premier League just ja. United gör det Arsenal gör ju det varje år mm. Chelsea försöker ju göra det mm. Newcastle har ju lyckats Får man väl ändå säga Liverpool har ju inte lyckats lika bra med sin Everton har ju ingenting att köpa Så de gör vad de kan Sanderländer har ju också ett helt nytt lag I princip Full M så ja det är Många som försökte ändra upp sig. Ja, så är det faktiskt. Men ja, det är tight Det är ju kul. Så, så att säga. Mm. Verkligen. det var lite större glapp för året ändå till slut. Men det kanske det blir till slut nu också. Det vet man ju inte. Det är ju så att... Nej, det är gör... ju kan ju börja tappa poäng i vilt ett par lag och då är de ju plötsligt avhängda. Mm. Hjup, hjup. Ja, det är spännande. Vi har Fullem som man med Norwich. Clint Dempsey. Mål och assist. Fortsätter visa att han är deras viktigaste spelare helt klart. Ja. Och, och det gör ju att Fullem ja, är klara för en för att inte behöva slå sig i botten också, i princip. Ja. Det är de. Det är inte mm. så att de är ganska stabila. Ändå. Det var väl en gedigen vinst. Det uh, dämps uh, ja, Stiligt knämål. Och ett mm. uh, väldigt fint assist till Demon Daftare 2-0. Men det, det är väl det vi kommer Det som vi varit inne på innan, att han kanske vill tjäna chansen i en annan klubb. Mm. Och det hade han väl fått om inte han äh, vore amerikan äh, Jag tror att om typ ja. en, äh, en brasse eller typ en sydeurope Hade presterat så mycket måla som han har gjort Så hade han nog hamnat i ett topp 5, topp 6-lag där äh, mm. Ganska snabbt Ja, det är lite konstigt egentligen Men... Äh... Ja, det är en riktigt god ledare. Har ni inte kikat på Demps innan så jag tycker jag att ni ska göra det. Ja, eller? det, det vi ser om man. De, de här två senaste säsongerna har ju varit hans bästa. 29. Mm. Ja, jag, jag ser ju att han skulle kunna få chansen större. Men det kanske är inte. Mm. Nu är väl Ollen lite emot honom. Men visst, det kanske. finns det möjlighet att göra. Ha bra säsonger ändå. Ha mm. kvar i sig. Ja, tänk, tänk om Everton skulle ha haft lite pengar att köpa loss här var klockan? Ja, men det känns som att mm. det skulle de kunna göra det bra. Mm. Typ. Men tror är det inte någon speciellt spännande match. Så rent, vad man ska säga på pappret, de, de, de gick upp som har samma poäng där. Och är mm. klar, klara från att klara nedflyttningen för det. Ja. Det får vara en fantastisk upphämtning om de ska vara med där nere. De är för 39 poäng, så det borde läcka på att få. Mm. Ja, absolut. Mm. Det är ingen fara. Nej. Ska vi ge oss in på Getingebo-matchen då, kanske? Det kan vi göra. Eh, ett här. Alltså, det här är... Ja, vad ska man säga det är Liverpool eh, borta mot Newcastle Newcastle vinner med 2-0 Det fanns ju många införgrejer här Att det var olika transferstrategier Som skriventerna skrev om Att det är Liverpool som bekostat Newcastles nyförvärv. förvärv eh, Och massa sånt eh, var, är det Någon som vill beskriva matchen först Innan vi går till synpunkter kanske Jag tyckte Liverpool började bra eh, Carroll väldigt pigg Och eh... Liverpool borde ja, först fixa ju Carrolls friläge där han istället för att gå på avslut rundar, krull och istället för att skjuta slänger sig för att försöka fixa en straff eh, blir såklart varnad för det Och eh, sedan på en hörna så stoppar jag Dennis Simpson-bollen med harmen på mållinjen Men eh, blåser inte, hade det sett det så hade det varit rött kort och straff för Liverpool nu vet jag inte att, äh, om Liverpool hade satt straffen För det har ju varit lite sis den här säsongen Men det är väl onekligen varit en fördel med en gubbe mer Och sedan så gör Newcastle mål på sin första målchans äh, När pappi liksom, sliter kommer ifrån Skärkler och in, Och i andra halvlek så står han tre meter offside När han får göra 2-0 äh, och det kanske låter lite bitter mot eh, Domsluten nu men eh, det var inte Mycket eh, Att snacka om till slut efter För det blir så när ett lag har dåligt självförtroende och det inte går emot, Med dem och sedan de får Ett mål emot sig då Liverpool Då, då var det så mycket gamnacke Över laget eh, Som inte riktigt kunde Komma upp på Och hota Krol riktigt utan det var mest så Det kunde varit chanser Mm vi uh, Fick ju en utvisning där på slutet Ja, Peppa blev utvisad där på slutet ja. När han mm. lite med Perch I uh, Newcastle Ja, och han markerade en dansk skalle Och uh, ja, det får man inte göra Nej, mm. Det får man inte mm. oh, Ska vi börja Avlinasen. Ja, han är inte på död där. Han menar nästan träffen där Vindraget från Reynas skalle Ungefär. Ja men vi, vi kan väl börja med första situationen Nästan får man nästan säga det När Andy Carroll faktiskt gör det fantastiskt bra mm. Kommer fram till Tim Krull Och Tim Cruel gör någonting helt fantastiskt Som man väldigt sällan ser målvakt göra Att han ser att jag kommer inte ta bollen Utan att kapa Carroll Så jag tar bort mina händer mm. Mm. Äh, Ja, väldigt svårt Det så, såg ju såg, såg inte Carroll Utan han la sig ner Men jag förstår inte hur man kommer ta, på tanken Att lägga sig ner när han har upp ett mål Nej, jag... det var väl som Rito Ola sa i studion efteråt Att han räknar med att Krol ska träffa honom Och att mm. då är det lika bra liksom falla med i, liksom, med i smällen Men mm. sedan Krol drar tillbaka armarna Då är väl inte han ställde om det tankesättet Nej. Men egentligen ska han bara dra direkt när han kommer i friläge Inte uh, försöka runda För när han hade rundat ändå så var det då tror jag att två Newcastle-spelare Som var bakom uh, Kroll för att täcka upp uh, målet Så han hade ju uh, renade friläge innan som han kunde utnyttja en valde och försöka gå runt då Det var så som jag ser det och sen Hansen på Simson var ju inte så mycket att snacka om Det är ju mer att domaren inte såg det Det mm. var, jag var väldigt svårt ja, för Det är, är sådana grejer men liksom, som han driver på support nu, liksom, ah, det är så typiskt och herregud Det är så jävla dum carol att domaren missar det Men mm. Man orkar inte gnälla på det längre För det har fan inte hjälpt att gnälla på det tidigare Under säsongen <laughs> Nej är det blir så Eh, några som gör det bra i Newcastle att jag hade en Arfa som kommer in och Fortsätter visa varför han ska spela mm. eh, Det är han som gör assisten till, är det till Båda målen till och med kanske Till första är det i alla fall när han slår inlägget Till CC som, eh, som vi pratade om en annan gång Att han är nog bäst i de här Instinktiva målchanserna När han inte hinner tänka i princip utan Nu ska den skjuter vi ut mot mål Och då blir det ett helt fantastiskt nickavslut I Bortre mm. Mm, väldigt, precis mm. Mm. Stilt Ja, det får man ändå igenom Sedan eh, Andra målet kommer till ihåg nu för det Nej men det är Genom ju det Någon som bryter in ifrån Lite eh, från Liverpools vänsterkant eh, Slår ett inspel snett eh, det ja, är det som slår den. Ja. ja, just det. Och så är det, någon, är det en Liverpool-spelare och en Newcastle-spelare som försöker nå bollen vid straffområdet. Båda missar bollen och så går den till C. som i första läget står tre meter offside, men eh, ingen flagga kommer upp och han runda Reina. Måste till 2-0. Just det. Ja. Men eh, sista situationen när Reina blir utvisad, tycker kunde... ni. Vad ska man göra i såna situationer? Det är ju Klart att man inte får göra en dansk alla, men ska det vara utvisning? Ska det vara gult? Med tanke på att det är en ganska brutal filmning från andra hållet ja, också. Ja, alltså, ska man vara sånt. så kan man väl se att egentligen Purge borde fått gult först för att han fäller Reina när han eh, försöker springa ut med bollen och sen gult för mm. sin eh, förstärkning, eller mm. filmning vad man nu kallar det. Uh... Och visst, man får inte göra det det spelar ingen roll hur mycket kraft det är men Man får inte markera på det sättet Men Ändå så känns det mer som En sån situation är mer gult än rött För det känns så jävla löjligt Att ge rött för den grejen Liksom att Man, man tar inte hänsyn till Situationen egentligen utan man bara liksom Bedömer att vad för sorts situation det är Och sedan liksom vad som händer i den Det skiter man i Och bara det, då ska det vara blodrött kort. Ja yeah. Eh, men visst, ja, jag, jag klagar inte på utvisningen Nej. så Men det är ju man ska klaga på regelverket oh. mm. Man får ju, man får vara smart så är det. Man får försöka sig mm. kall, men det gjorde han inte tyvärr mm. Man skyller sig själv Det är ju, Liverpool mm. har ju gått ut och överklagat. överklagat. Också mm. har de väl, så det är mm. Det, det var ju ingen, ingen, ingen snack om att det, att det, var, att det inte var att det är mer att det var trist att eh, I övriga matchen inte livsväg. Liverpools väg, inte, mm. inte spelmässigt och inte målchans Eller inte domslut- och målmässigt mm. Ja, så är det så hade ju också ett läge att till 2-1 där Ja eh. Kort efter 2-0-målet. När han får i princip uppe mål. När Krohle gör bort sig. Men så liksom försöker han dra det i vänsterhörnet. Äh, och då är James Purge där och sparkar bort bollen. Äh, så det säger väl en del om hur... <laughs> om man jämför 1-2-0 och den chansen. säger väl en del om kallar Liverpools anfallare i, i sådana lägen. Mm. Om man tittar på Newcastle överlag Så tror ni att de har en chans Att utmana Chelsea om den är platsen. Ja det är ju klart De har det äh, Lika poäng och allt Och äh, Chelsea har fortfarande Champions League kvar äh, Och äh, FA-kuppen Newcastle kan bara liksom Koncentrera sig på att göra en Bra säsongsavslutning äh, Och liksom äh, Bonus sluta fem Eller fyra till och med Eh, inte allt för mm. märkvärdigt schema kvar, tuffa avslutning med Chelsea, Everton borta och City hemma Men eh, ja, det är inte alls så möjligt att de kan gå rent nästan fram till dess eh, Så det mm. kommer att de bli in på mållinjen där kanske att just bortom matchen mot Chelsea blir avgörande Liverpool då. vad tror ni Inför Jag vill redan gå in på nästa säsong För det känns som liverpool ja. har gett upp allt utom kuppen Den här säsongen <laughs> <laughs> Så det Kommer, om Liverpool Fortsätter tappa i ligan och hamnar Kanske på plats som inte är helt omöjligt I läget Jag tror... Kommer King Kenny få vara kvar nästa år också Jag tror inte att uh, slutpositionen nu Spelar någon roll, sjuva, 10. Det är ingen det är som helst betydelse sånt. Det är inte riktigt att man kan säga Ja men ni kommer sju men det är ändå okej okay, Utan det är liksom att jag inte, det, det finns så många olika aspekter För man, man glömmer lätt Liksom att man När Liverpool Fram till var det december När liksom alla spelare var friska Och hålla förutom Jurado Då hade Liverpool varit två torsk Fram till december tror jag liksom Var med uppe, spelade bra fotboll Gjorde inte så mycket av sina chanser dock Utan det var väldigt mycket bollinnehav Väldigt mycket chanser Med väldigt få mål Och eh, Många onödiga kryss helt enkelt Så var jag med Och sedan då Nu efter nyår eh, Ligekuppen Var liksom eh, Den vinsten jag vet inte vad man att det har sänkt laget på något sätt Men det har väl tagit bort lite av den fokusen som låg på ligan innan man kanske är lite nöjd med liksom att ha tagit liga Och i och med förlusten mot Arsene så försvann ju i princip fjärdeplatsen Så det kan ju vara, det är ju något psykologiskt som har satt sig Det är bara byggande press i och med liksom att de låg ändå med där uppe, men sedan när de sjunker, då, då finns inte mycket som är kvar för att dra upp dem Nej Ja, det... det jag tror inte att... Jag vet inte, det finns en, inte riktigt någon risk att det blir någon jättestor spelarflykt Fräffyngler som... Det är ju ingen som sitter på något jätteutgående kontrakt, va? Som, det har ju skrivits på en hel del nya till mm. på nytt och... Så är det svårt Ska han... de skriva på nytt med i sommar ja, Han har ju långt kvar kontakten. i vilket fall som helst ja. Och det är inte så att någon har... Det är inte jättemånga som är jätteheta på marknaden Skärter, det inte... nej ja. Jag tror att de som skriver nytt med Skärter också i sommar Han är väl en av de få som Andra klubbar kanske skulle rycka i just nu mm. Se ju... så... ja, men i grunden har ju ändå Liverpool ett bra lag Alltså backlinjen När den är Fisk, Glenn Jonsson, Agger, Skälter, Enrique, Reina Det är en bra backlinje Jag menar det jo. Har varit väldigt få mål hela säsongen Och då ska man ändå tänka på att eh, Lukas som har varit var skitbra tillsammans med blev skadad eh, Har hjälpt till där också i att hålla Målen eh, Nere Och sedan har vi ändå liksom Kvar Gerard, Vi har så är det. så blir det Det blir 6 7 8. bra riktigt bra spelare i laget och sedan får man väl ja utan att gå in för mycket detalj på resten kan man väl säga kan vi säga utfyllnadsmaterial av varierande grad. Och de Ägarna har ju ett topp 4, Om det skulle missas så skulle det vara en helt stor besvikelse Men samtidigt så Är laget Det är en, det är en treårsplan de har Och det är ett treårigt kontrakt Kenny Däglitsch fick Målet efter Och det alltså Ja, det har gått inte så jävla sparkas. dåligt nu Vad sa du? Jag hoppas inte att han sparkas Vi har Nej, sparkat tillräckligt det... med tränare Vi ska inte sparka tränare Exakt, och jag tror inte han kommer få kicken heller För det är, ändå liksom, vad är det? Han, har varit i, han har varit chef nu i 15 månader i det här projektet. Och att ändå låta en formsvacka som har varit på två månader. Att liksom dra fram en giljotin då är ju jävligt förhastat. Framförallt när ägarna liksom har det, det långsiktiga. Eh, i sikte. Att liksom, från början var liksom att rensa upp klubben ifrån skulderna som... Eh, Gick så att dra på sig Börja bygga ett lag, börja bygga en, på en plan, Fixa en ny stadion Och liksom det är Nu är väl skulderna rensade Och nu Är det väl laget och stadion Som är Eller framförallt stadion som är prio Att det ska byggas nytt Och Nej jag vill inte heller att kan ska sparkas för Man kan diskutera att en del spelare har varit misslyckade som till exempel Stuart Downing, Charlie Adam Just sådana erfarna spelare Borde kunna gå in och prestera mer Andrew Carroll och Jordan Henderson Vill jag väl inte vara Allt för hård mot i och med att de nummer är, är 21 och 22 framtiden för sig uh, Carroll har väl blivit lite av Brist på bra understöd Från uh, sina lagkamrater Att de inte riktigt var anpassade till hans spelstil Och Jordan Henderson har till stor del spelats Ur position uh, Och att då liksom bara Bryta upp det här Rensa ut laget Börja om på nytt med ny tränare Med ny vision Ska man sparka komoli då också liksom det, det är ju verkligen då, då sätter man tillbaka startpunkten Där man var för ett år sedan Att nu börjar vi här igen Fast vi kanske inte har lika mycket pengar Spenderat på grund av financial fair play och ditten och datten Man kan inte peka ut liksom en punkt Bakom Liverpools svaga säsong Men fram under hösten och vintern Så var spelet bra och Men frustrerande Men man har en tendens Att glömma det ganska lätt Om man säger så Ja, man fastnar ju gärna i hur det ser ut nu hela tiden. Mm. Och då är det ofta så att det hade varit någon annan tränare så hade fått gå. Men jag menar, vi, vi oh, ser ändå på <här> hur det går bra i kupporna. liksom Det är ändå ett, också ett tecken på att det går framåt. Sen att ligan har skitit sig nu med liksom en jävla formbom. Svacker, ja, jag vet inte ens vad jag säger. Men liksom att det ska vara grund till att så vi bara... Äh, men vi, i vi skiter i, vi kollar inte på det som var bra Utan vi ser på det som var dåligt Och det som var dåligt var riktigt dåligt Då kickar vi honom Nej Inte on my watch, Så att säga Är något du vill tillägga Robin? Nej, nej Inte sparka, vi är ju inte Chelsea man... Mm det, det, det tycker jag låter som en vettig plan Nej men det är så liksom AVB fick ju ännu mindre så det, den är ju sjuk, sjukare Och det har inte gått så jävla mm. dåligt heller De har ju fortfarande nej. häng på platser eh, och det mm. kan man, Men det är liksom eh, Nej han, han, jag tycker att han kan få vara kvar, som sagt. Det, det finns, jag ser, ser inga men Jag skulle vilja in och det är bättre att han får försöka jobba och om det finns, om det är lite mer flyt och lite mer självförtroende nästa säsong så, se, så ser jag inga hinder för, mot, mot att han ska göra det bra mm. på samma sätt som egentligen. Jag skulle inte sett några hinder för AVB att vara kvar nästa säsong heller. Sen har det gått bättre än han stack nu men man skulle lika gärna kunna rus, ruska av sig den här säsongen och låta bygga ett projekt. Men så jobbar mm. inte Chelsea och jag hoppar, Men jag tror de här amerikanerna Verkar lite Sundare än vad ja. romarna. är ja. Jag läste någonstans att de skulle vilja ha en, De kommer vilja ha en rapport om varför det har blivit Som det blivit ja, det Men det är väl fullt naturligt såklart som fan. Men Nej som sagt jag, Man kan inte ha det Kortsiktiga tänkandet Och det var ju bara för några matcher sedan som man kollade på där Glish var det första matcher Så hade han mer poäng tagna Vad Juli Benitez Evans hade tagit Och Saunders också för den delen Under sina 44 första matcher I ligan Och att låta den här formdippen Kraschade Det kan jag inte Riktigt gå med på mm. Nej, men det känns vettigt. Det kan vara en skillnad där rent ryskt och amerikanskt företagstänkande också. Att amerikanerna har en plan, funkar inte så vill de veta varför. Mm. Ryssar har ju det istället att de kastar pengar på en grej och funkar inte. Så sparkar de den som är ansvarig och kastar mer pengar. Och hoppas att det löser sig. Ja, så, men vi, så är det. Det är ganska lättare match nu. Ja, det är lika bra. Yeah. Tottenham tog emot Swansea som fortsätter, fortsätter spela bra även om de faktiskt förlorar den här matchen med 3-1 så två mål av Adebayor som ju också ligger extremt bra i poäng eller i assistligan också väl värt att nämna. Yep. Mycket poäng när vi pratar om poängspelare. Mm. Okay, True. Nej, men de var. Tottenham, det, de de eh, klamrar sig fast och kommer fatta Arsenal igen. Och mm. Tottenham, det kanske inte blir ändå. Eller så får den i alla fall dröja. Ja. Det var väl ingen jättebra insats av Tottenham, tyckte jag. Nej. Nej, det var väl inte med dem, var han fall. Mm. Uh, Nu nästa om jag... möter de. Vad blir det? Uh, Sandelen borta, vilket är en ganska tung match. Särskilt med Sandelen mm. som ändå fick med sig en poäng från Italia då heter han. Mm. Uh, mm. Och som känner vittringen lite uppåt, så den kan nog bli en rejäl holmgång samtidigt som mm. Arsenal i och för sig har Manchester City så mm. Mm. det är en ganska nice omgång nästa omgång faktiskt och Liverpool tar emot Aston Villa så det är ju, de... det är ju två sjukt formsvaga laget där mm. ett lag har extremt mycket att förlora eh, och det, eller, liksom kan tappa ännu mer neråt, fast Liverpool kan ju inte tappa mer heder liksom så att de måste ju också kämpa så det blir Rattlande som man säger på rent svenska. Mm, verkligen. Eh, Tottenham var styr, men då ger de lite cred för de man brukar ge dem så här att de är dåliga taktiskt. Mm. Men eh, de gjorde helt rätt sak mot honom och klämde in mycket folk in i mitten så det blev trångt så de inte kunde köra sitt spel. Det var faktiskt sant. Det var bra. Lite Den tredje platsen, den nog... och nästan den hetaste förutom bottenstriden just nu klart att första platsen är också helt fast där har vi nu fem poäng men just den tredje platsen för den tredje platsen är ändå värt en hel del så att du slipper ju lite kval mm. och du kommer in liksom du är garanterad Dina sex matcher i Champions League blir det mm. eller mm. Jo, det är, jo det, det. Är rakt, det är rakt in i slutet. I... de tre första går det rakt in ja. Ja exakt. Ja ah, det är så. okej okay. ja det mm. Ja, precis. Mm. Så ja, ja. Ska se. får se. Får, se. Mm. får jag ändå säga att våran eh, PL-poddens favoritspelare för nästan kalla det här, Julfi Sigurdsson ju, gjorde ju faktiskt ett mål. Ja. Ett mm. fantastiskt skjuta i backen som han studsar förbi målvaktel mål. mål. Ja. Det ser nästan ut att vara avsiktligt också. Det är nästan <laughs> lite obagligt. Nej, ja. men det var nog viktigt för eh, Tottenham för det, de har ju haft en ganska kastrendo eller ja, de fick ju 0-0 senast i derbyt Vilket gör en hel del såklart Men eh, ju, just att få ta tre poäng igen Det, det är nog viktigt framförallt För en ja. klubb som Tottenham som är vana Ibland eh, Tappar eh, Liksom i, När, de, när mm. de egentligen har en chans att göra någonting bra Så är det lätt att de tappar var ja, verkligen Och det är viktigt att kunna Fortsätta hålla Chelsea bakom sällor också Yep. Mm. Då går vi in på Den sista matchen yes. Blackburn mot Manchester United United vann med 2-0 Satt ganska långt inne får man väl lugnt konstatera nej, Det var väl lugnt jag gick in med pengar När det var 20 minuter kvar 0-0 På Uniteds seger så det var inga ja. Konstigheter Nej, nej så alltså jag satt ju och var lite frustrerad för Men äh, David De Gea fick ju äh, Jag tror han fick redan mer skott där än Han har gjort på många andra matcher det senaste och Blackburns försvar Såg faktiskt med tanke på Hur sjukt ihåligt det var i höstas mm. Så har ju Steve King verkligen Fått till en förändring där Sen var väl inte vi så jättevassa framåt Jag tyckte mest det var Misslyckade inlägg som nickades bort eh, mm. Och sen var det När de väl bestämde sig för att skjuta Då blev det två mål mm. Mm. Nej, de var där tyckte inte heller De var bra, det är egentligen den enda matchen jag har sett e Sen är det liksom De, de nötter, ner, nötter ner Blackburn Till slut stod Robinson Helt felplacerad vid första stolpen Och Valencia kan skjuta in den Från en vinkel som man inte ska få skjuta in den Inte med den foten i alla fall Det är en sak om man bänder in den Med vänster foten Men att skjuta den så här Rakt som han gjorde Det ska man inte få göra Om en målvakt står rätt alltså. Det var ju en jättefin, det var ju en utsida vet du. Jo, jo, det var det, men ändå det, Han står ju jättefel Sen var det ju på reprisen Han täcker ja, täck ju på för mycket av stolpen liksom. Ehm, mm. Men ehh, Och sen Ashley Youngs mål Det är ju inte, det kan man ju inte Lassa Robinson för, det är ju bara mm. Det är ju klassiskt Ashley Young det är ju som sagt, Han kan ju ändå Han kan göra får, poäng Får han tiden att stå stilla och sikta så jag blir det mål Ja, det är det, är det. man får tiga om mm. den tiden så. Han, han skapar ju inte ofta tiden själv Riktigt men eh, Ja Det var ju stabilt men Inte så mycket mer Men jag, jag tyckte ändå Det fann, fanns vissa tecken i Blackburn Att jag bränn nästan tror att de kommer klara det här Till slutet ändå i det kontraktet Ja, jag, jag, det jag tycker, de, jag tycker de är bra till sig det. De ju, ja, Jag trodde faktiskt Ganska mycket på Blackburn när, Innan matchen Och de hade ju ändå en hyfsat bra chans Att ta poäng länge Det är ju de två Det är ja, ja, ja. Det är ju inte så att de, att, de, att de, sen blev det två mål, så mm. att de fick in, fick in två så här, kanonskott, men utan kanonskott så hade de ju vunnit mm. Eller vunnit att säga, inte vunnit, då hade ju Blackpoint i tagit poäng, så att de gjorde det jäkligt bra Men jag tycker ju att Olsson Olson är ganska ganska kul ändå, Marcus Olsson är ju inte jättebra ändå, kanske han springer ju mycket Ja, dritt så han springer väl och han är han är väl ganska mycket på rätt sida eh, och jag tar i alla fall hyfsat kan slå bort. <laughs> eh. Vad är det Hansmar avslutet eh, jag strax över straffområdet från en hörna? Eller var det Martin? Jo, du mm. eh... Ja. För det var någon halvboll eller volley halvboll i volley vart som DJ fick sträcka ut på lite. Så det var en Olsson som sköt i alla fall. Men eh, i övrigt måste jag säga att Diabo och Hoil är ju. Hojle framförallt kanske. Är ju sata vad de kan. Eh, ja, är... hålla igång i ett försvar. Hojled, Hojle kan bli någonting, alltså. Och mm. det... Han som sagt, han är, han är. Han, är, han var, tyckte han också att han var bra på ta tag i bollen och inte stressa upp för mycket och bygga upp anfall ibland då. Sen har han ju lite spetskompetens för också så mm. ja, jag tycker han har varit bra. Han har ju, han har ju varit en ganska stor bidrande faktor också till att det har gått bra nu, senaste tiden. Mm. Verkligen. Inte... Sen är det väl det... Mark... sen Marcus Olsson kom så vet jag fan om han har det har ju ändå gått hyfsat bra hela tiden. Han har ju spelat vilket är lite intressant. Mm. Ja, verkligen. Eller man kan ju se det så här: När de väl fick sålt Kristoffer Samba också. Ja. Och Ryan Nelson så har de ju då fått det lite lugnare i truppen, verkar ja. det som då verkar. Men han är ju som junior, junior som man heter. Han är ju bara ja, 90, 21. Mm. Höjlig. Kanadik. Spännande inte det, bara, ja. bara det är ju ryktet mm. Och lyckades du tillre på det? Januarifönstret. fönstret Och jag tror hans mm. kontrakt går väl ut nu till uh, Hösten, sommaren menar jag såklart uh. ja, Jag tror också att han sitter på Kort kontrakt Även ja. mm. för, för, för, för Tottenham och riktigt. Ja. Mm. Han är ju lämna oavsett hur det går Ja, verkligen jag Kan vi konstatera det här. Och, och han kommer få kontraktförslag Från de lagen som ligger på över halvan 11. Allt helt klart kan vi också konstatera mm. Mm. Nej, Men United- ju, det var ju, Nu har de en hand på bucklan Som du stod omstånds Och det är ju typ en hand och fyra fingrar Det är ju typ Lillfingret som de har lite såhär Halvgej ute i luften just nu. Ja fast jag men så Jag räknar ju f, f, jo, kanske, men jag, jag, alltså jag, jag försöker ju vara Fortsatt pessimistisk jo, säga. Jag har ju varit hela ja, säsongen det. Men eh, men nu börjar jag ju faktiskt tropa det också att ja, nu känns det ju 5.5 trodde jag inte precis skulle det finns få. Tecken. De har inte de har ju de, de, de har ju ligans bästa form. Ja så att vi spelar svindolut. Ja ja men det är de, de har typ ju typ så här att Hernandez är inne och han är hela han är så dålig så man skäms typ. Men de, de, har liga, de har ju de har ligaspecifikt liksom. Hmm. Det, det det det är svårt att se varför de, varför de skulle tappa så mycket poäng. De behöver de behöver bara hålla i den här formen i typ 3 och vad blir 3 4 omgångar till kanske, 3 omgångar till. Eh, om de håller den och håller det här avståndet så kan de fan tappa poäng någon sista matchen också. Typ eh, om de inte Hallå. om de inte går helt löst men lite lika, det är klart, det de skulle klara sig på det liksom. Eh, Tittar man, alltså vinner de alla matcher Fram till City-matchen mm. Så är det Det är ju Sunderland, Everton Och ja, man får säga QPR Eftersom de har sprattat till mot de bra dagarna Som kanske tar poäng i övrigt Wigan tar inte poäng Av United Jag av oss som kommer Jag nästan tror kommer trilla ur Kommer inte ta poäng heller mm. Är ni kvar? Ja, det är klart. Ja. Det är klart. Ja, Nej, du är tyst. Jag blev vi... helt förvirrad. Jag, de... jag brukar inte hänga så mycket på mina ord. Men ja, Nej, i och för sig Swansea kanske också Fast det är hemma på Drefford. Nej, jag räknar med att United säkrar är bucklen på Etihad Stadium. Tror du de inte så alltså? På något tror, sätt gör de det. Ja, om inte annat att de sitter och typ, tappar poäng innan och sånt. Det, det, det, det, är det känns som, som United är gör det. det, det ja, det känns helt mycket United gör det. Så därför okay. räknar jag med det. Mm. Ja, det är nog... Går det bättre på det här Det bara att köra Det skulle väl inte vara omöjligt, det <laughs> skulle man nog kunna gräva fram faktiskt, nej. ja nej Jag, jag tror, ja. jag, jag är faktiskt inne på samma spå, varför skulle inte det känns, skulle kännas jäkligt typiskt United faktiskt Men... Eh, ja... Det... Det vore ju väldigt typiskt på något sätt för, för City som ändå känns Det är ju ändå förlorar föreningen i den här staden Ja, verkligen Så det vore ju väldigt typiskt att, att Liksom att publiken På ett jag Skulle få det kastat i ansiktet På sig, det räcker inte med att det är slag som Ledde jättelänge och har spelat bättre än på Hur många år som helst eh, Tappar en, en ledning på ganska många poäng Blir omkörda Och sen så borde ju liksom pricken över Det där förnedrande i att de får kasta till ansiktet Hemma mm. Ja den håller ju på Att skriva sig själv den där berättelsen Det är ansikten. lite så faktiskt mm. Ja vi får se hur det går Jag kommer ju sitta och hålla tummarna för Arsenal Att de tar poäng och City i helgen mm. den... Gör de det och United vinner så ja. känns det ju rätt Säkert så, så det. faktiskt Det tror jag inte de gör då Bara för att det, skulle ju, det, skulle vara, det är ju absolut en sån match Där City kommer prestera Bara för att det är mot Arsenal säkert Och Arsenal har ju, Kan jag ganska svårt mot ett Om de bara kommer igång sin offensiv För de är ju ändå bra på att göra mål på ja, de flesta Men alltså, de får ganska Arsenals har ju lite Eller ja, de har ju inte så mycket Att sätta upp mot de musklerna som City har I försvaret, om man säger så Heller, känner jag det är det. Mm. Ja, är det något mer vi vill prata om innan vi tackar för oss för den här gången? Nej, nah, jag, jag har ju ett, ett löfte jag har ju, som jag ska ja, prata det. om. Att det är ju, den, här, det är, den här säsongen kan ju United vinna och det verkar som de gör. Men om de vinner nästa år igen, då ska han, slut, han sluta titta på Premier League alltså. Riktigt. Jag blir så frustrerad för att de, de behöver inte spela bra. Jag hatar att de inte behöver spela bra. Eh, det, de är ju fan det enda laget i världen som inte behöver spela bra och ändå vinna. Om man jämför nu. Ja, om, man nu om man tittar på... Sen, bra, det är klart. Det beror ju på... Om vi nu ska gå in i... jag kan ju för sig ta Gekvall och Lund perspektivet. De spelar ju bra de vinner ju. Men mm. nu går jag mer på... Ja... Att skapa mycket målchanser i matcher och vara dominerande och liksom sådana saker som till exempel mot Blackburn de inte var något av det här visst, de höll i bollen och de, men de släppte ju även till en hel del chanser som de lika gärna kunde släppa in Om inte De Gea gjort räddningar och alla möjliga saker Men så får de till, de lyckas alltid, deras spelare lyckas på något jävla vänster alltid få till det där dunderskottet som mm. det gör så extremt mycket drömmål av united spelare känns det så. Kvalitet vet du? Ja de, är, de är, det är det är väl kvalitet det är bara det att som sagt de är det, är det är jag tycker det är tråkigt det är, och det är inte för att det är egentligen inte för att jag tror inte att Liverpool ska gå på och vinna. Men det är jag, jag tycker det är tråkigt att på ett sätt att Arsenal inte kan vinna för att Arsenal har ju alltid spelat en eller sen länge jag börjar har de ju spelat en väldigt bra fotboll. Och det gör de, ju, de gör ju fortfarande, som jag gillar i alla fall Bra är ju fel ord, men som jag gillar Men det, det, det, går, det går ju inte att Spela på det här sättet och vinna tydligen Det är samma sak med City nu, de har ju spelat En mycket roligare fotboll än vad United gjort Tycker jag eh, mm. Men det går inte att vinna på det sättet Och det tycker jag är jävligt tråkigt Men det är ju där jag tror att United Alltså anledningen till att United vinner är ju för att De spelar ganska cynisk fotboll stundtals Jo, absolut mm. Mm. Det, har, det har ju med det att göra, men mm. jag, jag kanske ska sluta titta på fotboll helt och hållet istället Fast i allsvenskan där, Allsvenskan kan man titta på För där finns det ingen kvalitet alltså. det... <skratt> ja, det är... Så kan man ju också se det Du för, kan ju kolla bra. på årets Champions League-turnering också För där slipper du United Ja, precis alltså, Nej, men, men där, där kommer ju Ja Där kommer ju Barca vinna också där kommer ju vi Fast de spelar ändå rolig fotboll På något sätt Nej, det tycker inte jag Jag tycker inte de spelar rolig fotboll där jag är med på Markus Birås sidan Om ni har läst hans artikel idag Han gjort det Nej jag tror det faktiskt Ingen i Barcelona Ingen kan väl hålla på Barcelona Det finns väl inget hjärta i Barcelona ja, Okej okay. Alla de i Barcelona kanske ja, tro, tror typ han. Halva Katalonien Ja precis ja. tror han bara. bara för att Barcelona är övergivet bra Och har världens bästa lag nu Så finns det ingen skäl i det här laget till. Mm. Alltså man får ändå alltså Även om man kan ha svårt för Barcelona För att de är lite självgoda Och någon sjalant och sånt där Så är det ju ändå ett lag som baseras på Egenfostrade spelare det får man ändå inte glömma mm. det, det är stort faktiskt Att de kan vara så stora trots det nej Men just nu i alla fall så är mitt löfte så, så får vi se. Mm. Det är ett årsskifte kvar Och kanske jag kommer Motverka det löftet Med ett nyårslöfte som alltid slår höger Och alla, alla andra löften kanske det är att jag ska fortsätta Det är att helt gardera sig Ja exakt, det sköt med en liten failsafe där Nej, det är, man är ju, Jag är imponerad Men det är ju Det, är ju, man blir, det är mesta man blir frustrerad När man, har, man håller på ett lag som Spelar bra fotboll Men inte kan göra, lyckas göra det Göra mål Nej som inte kan göra mål för Det är det som har varit Liverpools problem hela året Jag kanske ska se en uppsats Om att Man behöver spela bra fotboll För att göra mål För det är jävligt tydligt Alltså om man nu ska gå på estetiskt tilltalande och Att det är bra fotboll och när man dominerar matchen Det måste man inte mm. det, är fan, det är jävligt oviktigt jag tror du är inne på någonting där Robin faktiskt för att säga. Det ska bli spännande att följa den här kvant jävligt, det blir en kvantitativ undersökning då. Jävla mycket analyserande Det, är jobbigt. <laughs> det låter lite immigare, faktiskt. Ja, Vi spårat lite här känner jag ja. Så vi tar tag i det Ja, Vi tackar för oss här från PL-podden Per sina shoutouts först ja, Det räcker med att besöka Liverpool Mm. Kan man få vara med och delta i den här ångesten Mm Den bjuder mm. vi på mm. Robina eh, Åk till Oslo i påsk För det ska jag göra Det är det nya Det är det nya frekka? Spela FIFA och, eh, och spela FIFA det ska jag också göra och Väldigt seriös träning faktiskt Det är, det är gött ja, Det är så det ska så vara det. Mm själv heter jag Jonas Hansson, ni kan lyssna på mig på rådiboslan.se Följ mig på Twitter på Elton Hansson Eller ja, äta Elton Hansson Blir det väl på Twitter där Och jag kommer vara i Berlin i veckan Dock inte så någon fotboll, det var inga av berlin som spelade hemma Tyvärr Det, var samma, det fanns inga Oslo-klubbar som spelade hemma Eller det skulle man ha sett på Vålerägen mm. Ja, nej, det är lite oflitt Känner jag på Men men, det finns ju tv-apparater Som man kan se på egens fotboll i alla fall, det är yep. mm. Och med det så tackar vi oss här på PL-podden. Den här kommer att komma upp eh, antagligen onsdag den fjärde beroende på hur snabbt internet fungerar. Tack för oss. Hej hej. Hey. Hey.